Să citim și să înțelegem Biblia. Meditații la Cartea Faptele Apostolilor, scrise de Nicolae Moldovianu. Care te Sfânta Bucuriei, care te avești? Lui Iisus, te lui Isus, el a adus, să să în noi harul Faptele apostolilor, capitolul 1, versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința pe care, le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Citind prima frază din acest verset, pe când se afla cu ei, ne surprinde faptul că în alte traduceri sună cu totul diferit. Și mâncând împreună cu dânsii, le porunci." Este traducerea Nițulescu, București, 1911. Sau, Și petrecând cu ei, le-a poruncit." Traducerea Sfântului Sinod, București, 1968. Apoi, în timpul unei mese luate cu ei, le-a poruncit." Traducerea dr. Emil Pascal, Paris, 1976. Și ospătând împreună cu dânsii, le-a poruncit." Traducere revăzută de părinții franciscani Roma 1967. În traducerea latină, vulgata, sună la fel. Dacă luăm aceste traduceri ca bune, înțelegem că Domnul Isus cu ucenicii săi au stat împreună la o masă de adio pe muntele măslinilor. Probabil că Mântuitorul Înviat, câteodată în întâlnirile cu ucenicii, mânca împreună cu ei, vezi și fapte 10.41. Nu pentru că trupul său după înviere ar fi avut nevoie de mâncare, ci pentru a statornici în ei realitatea învierii sale. Asemenea părtășii în cadrul unei mese a mai avut Domnul Isus cu ucenicii săi în timpul cât au fost împreună, de aceea a ales în vederea despărțirii sale părtășia unei mese pentru a le da ultimele îndemnuri și porunci. În timpul acestei mese, printre altele, Domnul Isus le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim. Din această poruncă se vede că ucenicii aveau de gând să părăsească Ierusalimul după înălțarea sa la tatăl. Această cetate a răutății care a primit cu pietre și a ucis pe învățătorul lor nu-i mai lega nimic de ea. Dar Domnul le poruncește să nu se depărteze de Ierusalim. Deși toate împrejurările erau împotrivă, Domnul voiește ca ei să rămână la Ierusalim. Nu gândurile și părerile noastre, ci voia lui Dumnezeu. Iată singurul lucru bun care trebuie să ne stăpânească ființa noastră tot timpul, dacă suntem urmașii Domnului Isus. Să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Spre două persoane dumnezeiești îndreaptă Domnul Isus atenția ucenicilor săi. Spre Tatăl din ceruri și spre Duhul Sfânt, care va cobori din ceruri ca să-L înlocuiască în timpul în care El are să se înalțe la ceruri. Tatăl este cea din persoană spre care Domnul Isus îndreaptă atenția ucenicilor săi. Făgăduința Tatălui, prin care ei, ucenicii, sunt legați de Tatăl. Mântuitorul îi încredințează în mâinile Tatălui și apoi îi lasă sub călăuzirea Duhului Sfânt pentru lucrarea care avea să o facă. Să aștepte acolo făgăduința tatălui. De luat aminte, Domnul Isus spune ucenicilor săi să aștepte încrezători, nu să se agite, ci în liniște, căci făgăduința se va împlini negreșit. Ei trebuiau să aștepte la locul hotărât, la Ierusalim. Acolo Fiul lui Dumnezeu a fost bazjocorit, acolo îi se va da cinste. Acum apostolii erau chemați să-și înceapă lucrarea care trebuia să aibă un caracter public și Domnul Isus alesese Ierusalimul ca cel mai potrivit sfeșnic pentru ca acele lumini, apostolii, să fie puse acolo să lumineze spre slava lui Dumnezeu. Începând din Ierusalim, Evanghelia Mântuirii avea să fie vestită în toată lumea. Făgăduința Tatălui pe care ați auzit-o de la mine tot ce avea Domnul Isus avea de la tatăl. Tot ce vorbea el, tatăl îi dădea ce trebuie să spună și cum trebuie să vorbească. Tot ce lucra el, lucra așa cum îl vedea pe tatăl lucrând. În versetul de mai sus, Mântuitorul a făgăduit ucenicilor săi că le va fi trimis Duhul Sfânt, însă el atribuie aceasta puterii suverane a lui Dumnezeu, tatăl, încredințându-i astfel că nu vor aștepta în zadar. Împlinirea acestei făgăduințe era ultima lucrare în pregătirea lor și îi făcea destoinici pentru lucrarea la care au fost chemați. Revărsarea Duhului Sfânt, cel mai mare eveniment din istoria mântuirii, trebuie să se petreacă în Ierusalim. Gânduri duhovnicești la versetul de mai sus Pe când se afla cu ei le-a poruncit Domnul Iisus poruncește numai celor care se află cu el, celor care își găsesc plăcerea să stea cu el, cu felul său de a fi. Lor le dă porunci în vederea lucrării pe care el o are de făcut în ei și cu ei. Să nu se depărteze de Ierusalim În tălmăcire numele Ierusalim înseamnă locul păcii. Domnul Iisus poate porunci numai la ai săi, ca să nu se depărteze de Ierusalim, adică de locul păcii, în vederea unei lucrări duhovnicești. La cei care nu sunt ai săi, adică oamenilor din lume, nenăscuți din nou, nu le poate da porunci. Ei sunt morți în păcat și El, Dumnezeu, nu este Dumnezeul celor morți. Viața nu poate avea nicio legătură cu moartea. Pacea este numai pentru cei care sunt prin credință în Hristos. Cei răi n-au pace, scrie în Isaia 57 cu 21. Numai pe locul păcii, Ierusalimul, se poate aștepta făgăduința lui Dumnezeu, adică venirea Domnului Isus. Prin locul păcii, Ierusalim, înțelegem pe cel care este pacea noastră, adică pe Domnul Iisus Hristos care a zis Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Mai înțelegem și trupul lui Hristos care se mai cheamă Ierusalimul Ceresc. Să nu ne depărtăm de locurile cerești în Hristos Iisus unde am fost așezați. Cei care vor să ducă pe alții la pace trebuie să fie necurmat în locul păcii. Să aștepte acolo făgăduința tatălui. Multe așteaptă omul. Și tu, dragul meu, aștepți ceva în viață. Ce anume? Să nu aștepți nimic de la Dumnezeu dacă nu asculti în tocmai cuvântul lui scris. Apostolii au primit ceea ce li s-a promis pentru că au ascultat în tocmai cele spuse de Domnul Isus. Ei n-ar fi primit Duhul Sfânt dacă s-ar fi depărtat de Ierusalim. Să aștepți făgăduința lui Dumnezeu, dar numai în locul spus de Dumnezeu, altfel este zadarnica așteptarea. Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă să împlinesc ce mi-ai spus Tu, să stau mai mult și mai adevărat înaintea Ta în fiecare zi, ca să primesc ceea ce mi-ai promis. Amin. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 5 Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Orice adevăr biblic smuls din angrenajul său poate deveni neadevăr, pus în altă situație. Orice practică apostolică săvârșită altfel decât în Duhul noului legământ este privită de Domnul Isus ca o urăciune. Să citim cu atenție Sfânta Scriptură, cu inimă curată, cu un cuget bun, cu o credință neprefăcută și cu un duh de ascultare de Dumnezeu și vom înțelege adevărul de care avem nevoie. Căci Ioan a botezat cu apă. Botezul lui Ioan este numit botezul pocăinței, botez rânduit de Dumnezeu pentru că pe cei ce veneau la el ca să se boteze îi punea mai întâi să-și mărturisească păcatele și după aceea erau botezați. Din cei care făceau botezul, unii puteau fi nesinceri în mărturisirea lor, de aceea el le atrăgea atenția că pe cel care vine după el nu-l vor putea înșela, căci el cunoaște și dă pe față lucrurile ascunse ale inimii. Ioan era om, omul lui Dumnezeu, și nu putea să facă lucruri decât pe măsura lui, potrivit cu chemarea lui. Cel care venea după el, Domnul Isus Hristos, era fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat, de aceea făcea și face lucrări pe măsura lui. Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare a lui Dumnezeu pe care o face în omul credincios așa cum știe el. Dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus, prin cuvintele de mai sus, arată în ce constă făgăduința Tatălui, care nu este alta decât botezul cu Duhul Sfânt, care avea să urmeze nu după multe zile, în ziua cinzecimii. Sfânta Scriptură vorbește foarte puțin despre botezul cu Duhul Sfânt. Afară de capitolul 2 din Faptele Apostolilor, n-avem decât șapte versete în tot Noul Testament, în care botezul cu Duhul Sfânt este pomenit. În trei versete, Matei 3 cu 11, Marcu 1 cu 8, Luca 3 cu 16, găsim mărturia lui Ioan Botezătorul, care spune în chip profetic că cel care vine după el, adică Domnul Isus, are să boteze cu Duhul Sfânt și cu foc. În al patrulea verset, Ioan istorisește descoperirea pe care o primise cu privire la persoana Domnului. Cel ce botează cu Duhul Sfânt, al cincelea verset, este versetul de mai sus, Faptele Apostolilor 11 cu 5. Al șaselea verset este în faptele Apostolilor 11 cu 16, unde Petru, privind înapoi la botezul cu Duhul Sfânt din ziua 50 mi spune și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Al șaptelea și ultimul verset în 1 Corinteni 12 cu 13 ne învață ce înseamnă botezul Duhului Sfânt și anume alcătuirea trupului lui Hristos pe pământ. Noi toți am fost botezați într-un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci. Apoi Sfânta Scriptură nu ne mai arată nimic în legătură cu botezul Duhului Sfânt. Astfel vedem că șase locuri din Cartea Sfântă ne îndreaptă privirile asupra celor petrecute în ziua cincizecimii și unul, al șaptelea, ne arată partea lăuntrică, adică ce a însemnat acest botez. Sfântul Apostol Pavel ne învață că toți credincioșii și adevărați, cei născuți din nou, sunt cuprinși în acest botez cu Duhul Sfânt care este alcătuirea trupului lui Hristos așa cum s-a arătat mai sus. Între botezul cu apă și botezul cu Duhul Sfânt este o deosebire, primul fiind simbolul sau mărturia, iar celălalt realitatea și care împreună constituie adevăratul botez, botezul cel unul singur arătat în Efeseni 4 cu 5. Cei ce n-au fost botezați în Hristos, botezându-se numai în apă, îndeplinesc doar o formă goală, înșelându-se singuri. Cuvântul botez înseamnă afundare, acoperire. Se cunosc cei care s-au afundat numai în apă, forma botezului, și cei care s-au afundat în Hristos și în Duhul Sfânt. Practicile religioase legate de materie n-au nici o valoare pentru mântuire dacă nu sunt urmate de o lucrare duhovnicească, singura care dovedește adevărul lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt este prima lucrare în viața credinciosului. De aici începe viața cea nouă în Hristos Isus, viața de credință. În apă trebuie să se boteze omul după ce a primit pe Domnul Isus prin credință ca mântuitor. Cu Duhul Sfânt însă îl botează Dumnezeu după ce s-a predat Domnului Isus. Partea omului este să creadă în Domnul Isus. partea lui Dumnezeu este să-l boteze cu Duhul Sfânt. Dacă omul își face cu adevărat partea lui, sigur că Dumnezeu și-o împlinește pe a lui cu prisosință. Cei botezați cu Duhul Sfânt sunt izbăviți de toate duhurile străine și de Duhul de partida, întrucât fac parte din fericita și veșnica unitate, trupul lui Hristos. Ei sunt adevărații oameni duhovnicești care adună împreună cu Domnul Iisus Hristos. Faptele Apostolilor, capitolul 1 și versetul 6 Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Mai întâi câteva gânduri duhovnicești. Pe când erau strânși la oaltă? Apostolii, după moartea și învierea Domnului Isus, simțeau nevoia să fie împreună. Această nevoie nu izvora din firea lor pământească, ci puterea Domnului Isus prin Duhul Sfânt îi călăuzea spre acest lucru. Era o pregătire în vederea adevăratei unități în trupul lui Hristos, pe care avea să o facă Duhul Sfânt în ziua când se va coborâ și le va da nașterea din nou. Frumos lucru este să fii strâns la oaltă, chiar dacă nu ai aceleași vederi cu privire la anumite fețe ale adevărului. Faptul că ești strâns cu cei care cred în Domnul Isus este un mijloc de a primi lumină, dacă într-adevăr vrei și dorești cu sinceritate lumina. Frații mei, adevărata strângere la oaltă, adevărata unitate este cu putință numai în trupul lui Hristos. Cei născuți din nou sunt mădulare în acest veșnic trup. Duhul Sfânt a făcut această strângere. Să ne strângem însă și cu trupurile noastre așa cum ne învață Duhul Sfânt. Să revenim asupra versetului. Deci apostolii pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat. După câte se înțelege de aici, este vorba despre o altă strângere în jurul Domnului Isus, despre o nouă întâlnire cu El decât cea arătată în versetul 3. S-a arătat apostolilor deseori timp de 40 de zile. Nu știm de câte ori, dar în orice caz mai mult decât citim în Evanghelii și în Epistole. Această întâlnire arătată aici este ultima înainte a înălțării sale la cer și este cea despre care citim în Luca 24:50, când Mântuitorul și-a condus ucenicii afară din Ierusalim spre Betania. L-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Să nu judecăm pe apostoli că vorbeau despre o împărăție pământească, după ce Domnul Isus le vorbise despre împărăția lui Dumnezeu. Ei încă nu primiseră Duhul Sfânt, deci nu fusese rănăscuți din nou. Gândirea lor nu era mai deosebită decât gândirea oricărui evreu care aștepta un Mesia pământesc. Ei nu vedeau împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu, decât ca fiind în cadrul poporului lui Israel, adică pe pământ, izbăviți de jugul Imperiului Roman. Ierusalimul trebuind să fie capitala acestei împărății, iar ei să fie mari dregători fără călăuzirea Duhului Sfânt și noi suntem înclinați, firește, să ne asemănăm cu cei din jurul nostru, așa cum apostolii se lăsau influențați de ceilalți iudei. Cât de priceput suntem să interpretăm rău Sfânta Scriptură și să o explicăm după scheme proprii, ale minții noastre sau ale cultului din care facem parte și să le dăm ca adevăruri sfinte. Să rămânem la cele scrise în Noul Testament, la adevărurile de temelie și nu vom rătăci în cercetarea Sfintei Scripturii. Întotdeauna vom greși când ne apucăm să cercetăm și să interpretăm ceea ce Domnul Isus nu ne-a spus să cercetăm și să adăugăm la cuvântul Său învățături omenești. Câtă pagubă avem noi și cei de lângă noi când forțăm adevărurile minunate ale lui Dumnezeu să intre în tiparele convingerilor noastre firești, pământești, ale religiei în care ne-am născut sau am adoptat-o mai târziu. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou părăția lui Israel? Un gând duhovnicesc. Israel, întâlmăcire, înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu sau cei care poartă luptele lui Dumnezeu. Când trebuie așezată împărăția lui Israel, dacă nu acum? Da, împărăția lui Israel, adică împărăția celor care poartă luptele lui Dumnezeu, este așezată. Toți cei ce au primit pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos ca Mântuitor, prin credință și îl sfințesc ca Domn în inimile lor, au în ei împărăția. Dragul meu, faci tu parte din ea?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 în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Sfânt cuptor al suferinței Ce mă arzi fără să pierzi Aripi noi dai tu Credit me, choare viața suflet That